пісні «Туга за тінню» з одноіменної збірки японської музики 1920-30-х років. Виконавець, співак і актор Сігео Кусунокі. А в руці я тримаю новинку видавництва «Астролябія» роман «Чорне біле» Дзюнітіро та Танідзакі. І можу сказати, що, як на мене, це наразі подія номер один в українському книговиданні. По-перше, це Японія українською. А кожен друг японського автора – це однозначно подія в Україні. По-друге, це один з найвідоміших японських авторів, якого, скажімо прямо, широкі читацькі кола досі не знали. Голос Сігео Кусунокі чуємо зараз. Окрім цього, якщо ви не є фанатами японської естетики, зазначу, що я тримаю в руці Нуар. Нуар доволі непростий, ще й докласичний, отже, не здевальвований. Ви ж знаєте, які нині пішли Нуари. Мабуть, уже бачили розхвалений серіал «Шугар» з Коліном Фарелом. Там вже є навіть іншопланетяни. Отже, роман «Чорне-біле». До речі, книга має чудовий дизайн. Обкладинку і перші й останні сторінки прикрашено водно-тушевою картиною «Бамбук під вітром» художника Ямамото Баїцу. Книгу легко тримати в руках, роман помістився у 220 сторінок. І з кожною сторінкою ти, окрім задоволення, відчуваєш і певний жаль в тому плані, що це книга не така товста, як би хотілося літературному гурману. Посилання на поличку веб-книгарні видавництва я традиційно залишу в анотації. Там ви можете погортати сторінки, в наявності є електронна версія. А ми знову зустрінемося вже за кілька секунд. Це подкаст Радіо Астролябія. Вітання всім. Сьогодні у нас на борту перекладач Ігор Дубінський. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Ви перекладаєте з японської, і мені здається, що от як дилетанти завжди запитують у перекладача з японської: от як ви там прийшли до японської мови? Як ви стали перекладачем? Якось це все так, от дуже так. Клішево, а я люблю використовувати ефірний час з користю для себе. Я пригадую свій досвід знайомства з Японією українською. Те як я читав твори Кобо Абе, це був збірник видавництва Дніпрові 1988 року, в перекладі Івана Дзюба. Це була жінка в пісках, це було чуже обличчя і, і спалена карта. Це не була така прямо. Японська екзотика, але там відчувався певний магнетизм, певні особливі відчуття, які не виникають при читанні жодної іншої літератури. І коли я взяв до рук роман чорно біле «Дзюнітіро та Нідзакі», то ці відчуття повернулися. Ви вже досить давно... Знайомі з японською літературою досить давно перекладаєте, і, можливо, ви маєте свої висновки. Що тут такого в японській літературі, що приваблює і магнетизує читача? Адже, наприклад, та ж спалена карта Кобо Абе, ну, ніяк не є японоцентричною. Та, власне, її роман «Чорне-біле» Дзінітіро Танідзакі – це чудовий зразок західного письма, Хоч європейського тобі, хоч американського. Я б трохи не погодився з тим, що у романі «Чорне-Біле» бракує чогось такого, як ви кажете, японоцентричного. Якраз, на мою думку, це роман дуже японський. Він має до того ж риси характерні для творчості 28-й рік, коли був написаний цей роман, був... Дуже цікавий, значний у житті самого Таніцзаки. Можна сказати, це рік перелавний. До того Таніцзаки писав здебільшого у стилі такого міського модернізму, якщо бажаєте. І це справді можна було знайти і у творчості європейських чи американських письменників. Власне кажучи, така була тенденція у японській літературі. Вона багато запозичувала з європейської у період після реставрації Мейдзі, тобто наприкінці 19-го століття і потім уже в добу ТСО, на початку 20-го. Але якраз у той рік Танізакі переосмислював свою творчість, своє ставлення до творчості і красного письменства. І якраз у цей роман Чорно-біле в значній мірі відображає той поворот, який стався в його творчості, в його свідомості, і чорне-біле – це ніби передвісник цього навернення до японськості. З однією тільки обмовкою. У Таніцзакі за японськістю, за поверненням до коріння, до витоків, ховається іронія. В Європі теж були автори, які зверталися того часу до народності, до власного коріння, на жаль, деякі з них не уникли впливу держав, у яких на цій основі будувалася фашистська система. В Японії така система будувалася теж, але Тоді Закі не став її апологетом. Навпаки, це іронія, яку деякі критики беруть навіть за щось такшталт підривної діяльності. І отут от в громаді чорно-біле ми її теж бачимо сподіваюся ви зі мною погодитися отже як на мене це якраз дуже японський роман так щось таке подібне є і в європейській і в американській тучасній літературі можливо треба трошки більше знати про історію про події того часу про те що скажімо письменницький кола в тогочасній Японії це була культурна еліта, важко було промкнутися і думкою письменницьких кіл, це знається японською «бундан», письменники не могли легко вважати, вони її дуже цінували. І отак виступити з такою сатирою на «бундан», на ці літературні кола, це теж вимагало певної сміливості. І, нарешті, ще один момент, про який я писав у «Блозі», це те, що теж вбачають деякі критики в цьому романі, літературної полеміки Танідзакі з Акутагавою, яка припинилася самогубством Акутагави з Ковеним у день народження Таніцзакі. Отуювіть собі таке. З іншого боку, ці переживання Таніцзакі звільнили. Він після цього змінився сам, ходячи в середній вік, змінив свою творчість. В сімейних стосунках якраз були такі Складні часи. І це став зовсім іншим письменник. Власне, з роману «Чорне-Біле» це інші письменники починаються. Я з великим задоволенням вислухав ваші міркування. І щодо сатири, щодо іронії, і я би навіть сказав би те, що я побачив, знущання над персонажами, це можна, до речі, простежити і в тієї ж доби 20-х років творах українських авторів, як не дивно. Якщо говорити про пізніших авторів, то ми можемо згадати, я не знаю, чи був відомий, можливо, був відомий з творчістю Танідзакі енциклопедист Умберто Еко, але в його творах от такі нотки, які є саме в цьому творі, але цей твір Умберто Еко абсолютно точно не знав. Є таке певне підсмикування персонажу і, і таке регулярне знущання. Це простежується. Щодо поворотного моменту і полеміки, якщо це так можна назвати з Акутагавою, то тут згадується теж таке кліше про письменника, що якщо письменник може не писати, то краще йому і не писати. Очевидно, що в даному разі Дзюніті Ротанідзаків вирішив писати, і те, що я побачив з перших, фактично, сторінок, головний герой Чорнебіле, письменник Мідзуно, пише роман і ототожнює себе з героєм цього роману, котрий планує вбити людину. Жертву вбивства Мідзуно списав з реального чоловіка, свого знайомого, і наприкінці роботи над романом механічно кілька разів зазначив його реальне ім'я. А потім надумав собі, що тепер, Через цю помилку його знайомого обов'язково вб'ють. На вашу думку, пана Ігоре, чи не проступає тут трагічний фінал відносин й акутагави Адже однозначно, що коли Танідзакій не вважав себе винуватцем смерті Акутагави, то мав сумніви і зазнавав страждань так це точно. Знаєте, Танідзакі про роман «Чорне-Біле» нічого не писав сам взагалі на відміну від інших творів про інші твори свої він писав і навіть чимало цей роман він жодного разу не згадував взагалі це дуже цікава історія така про цей роман фактично забули він входив у зібрання творів та Нідзаки але якось критики його обійшли мовчанням далі про його ніде ніхто не згадував в наукових розвідках його не бачили і лише кілька років тому переклали європейськими мовами Таніцзакі мабуть таки дуже тяжко переживав самогубство Акутагао з яким його пов'язували дружні стосунки вони власне вчилися в одному навчальному закладі для японця бути випускником тієї самої школи значить дуже багато він писав у некролозі Аку що навіть не підозрював, наскільки життя важким кутком проїхалося по цьому тедітному і вразливому письменнику. І не можна виключати, що сам Таніцзакі своє був щоб я йому сказав, щоб він не сприймав так все всерйозно, тяжко, взяв потім за пораду для самого себе. Що ж до того, чи вивів письменник сам себе в образі головного героя роману? Тут усе складніше. Ви ж, вже прочитали книжку, я не хочу її переказувати, щоб не, не охочувати до читання тих, хто ще її не читав. Але скажу тільки, що там ви, напевно, завважили така багатошарова структура. Мало того, що там є Мізанабім, роман у романі, там ще є Якийсь загадковий персонаж, чоловік-тінь, який жодного разу не з'являється на сторінках. Він нібито існує тільки в уяві головного героя. І ніяк не обґрунтовано в романі те, що цей персонаж взагалі існує. Хоча просто на паранойю героя його теж віднести не можна. Отже, що там відбувається, це не зовсім ясно у цій багатошаровій структурі. І це, звісно, письменник навмисне все так заплутав. Тут, скоріше, можна сказати, що автор вивів сам себе як організатора цієї структури, але цілком можливо, що в нього десь на другому плані теж висів чоловік-тінь, і оцей чоловік-тінь – це були чи то власні його сумління. Хто зараз це може сказати? Сам письменник про це ніколи не писав. Критики будували різні гіпотези. Ну і, власне, а хто я, щоб додавати до цей гіпотез чи вигадувати щось замість письменника? Це, здається, перший твір, який Танідзакі написав після смерті Акутагави. Саме так, саме так. Ну зараз важко сказати, він тоді писав у 28-му році одночасно цілих три романи, і вони друкувалися з продовженнями в газетах, всі три. Цей роман був єдиний, який повністю вийшов у 28-му році. Причому його друкували з продовженням. Я перепрошую, тут не в газеті, а в журналі. Це був сам, саме той часопис, в якому перед тим цілий рік була літературна полеміка з приводу сюжетності, безсюжетності і так далі. З цим, хто цікавиться, я можу відіслати до статей Акутагави під назвою літературне, надто літературне, і до статей самого Тадідзаки, які були потім об'єднані під назвою протокол Балачок. Як запитує слідчий в романі Чорне-Біле, головного героя Мідзуно, хто ви такий і як ви вважаєте себе і що ви думаєте про письменство, як розділяються письменники? І дуже просто герой пояснює, що я розділяю письменників на об'єктивістів і суб'єктивістів. Як ви думаєте, пана Ігоре, ким був сам Танідзаки? Об'єктивістом чи суб'єктивістом? Виходячи з того, що в його романах чимало автобіографічних ноток, можна таки сказати, що він схилявся до суб'єктивізму, тобто Писав про себе. Тут знову ж таки треба обмовитися, що це буде ну, заважало відсторонюватися і просочувати свої твори як не сарказмом, то іронією. Ну, власне, це дуже цікавий момент у японській же літературі его була провідною течією в той час, і, власне, вона. Тривало довго і після війни ще писали в такому стилі. Тобто пиши тільки про те, що відбувалося з тобою самим, бо ні про що інше ти уявлення не можеш мати принципово, щось таке. От дід Закі. такі елементи, звісно, впроваджував і таком, таким чином був тим самим суб'єктивістом, але він від цього відійшов. Тут власне, він в цьому романі теж сатиризує з приводу, в нього були три стики, нібито написано від першої особи, ну, точніше, не від першої особи, але весь час про одного персонажа, і дуже багато там внутрішніх монологів цього персонажа, а все ж таки, а все ж таки не можна сказати, що тут письменник лише про самого себе писав. Там є багато таких рис, мабуть, притаманних численним письменникам його часу, яких він дуже добре знав. Ви ще ви обґрунтували свій вибір. Перекладу роману «Чорне-Біле», наскільки я розумію, ви його переклали вже років 5-6 тому, так? Не зовсім так, це порівняно недавно. Цей роман я перекладав десь, почав перекладати років 2,5 чи 3 тому, і рік чи півтора тому закінчив. Але, наскільки я пам'ятаю, і англомовна публіка не так ну, відносно давно Відкрила для себе чорне-біле, здається, в 2018-му був перший англійський переклад, і англомовна публіка дізналася взагалі щось про цей роман. Як ви вважаєте, чим це зумовлено? Не могли ж пропустити видавництва такий видатний твір? Ви говорили, що це, що це твір японський, я раніше сказав, що, як на мене, він доволі таки західний. Можливо, цим це обумовлюється, що редактори видавці подивилися що тут замало такої японської екзотики не думаю що це було так я згадував що цей роман практично загубився про нього не писали його не помічали аж поки а, не вийшла на пенсію певна американська професорка японської літератури а вийшовши на пенсію в якийсь спосіб мені невідомий, бо я з нею особисто знайомий не був, десь відкопала цей роман і вирішила його А зважаючи на те, що там взагалі з романами та не так все просто було, як може, хтось уявляє. Почали його перекладати у ранніх 50-х, вони з перших японських письменників, які взагалі Перекладали англійською мовою в Сполучених Штатах. А то була цілком приватна ініціатива. Перший перекладач ДНЗаків взагалі в цей час в Японії працював, і з самим ДНЗаком був знайомий, і ще багато з якими письменниками. Але, скажімо, роман Покручений хрест, який я кілька років тому переклав, і який, сподіваюся, вийде в Австралії, англійською мовою не перекладали 65 років. Тобто його переклали в 93-му році чи в 94-му вперше. В Італії його переклали на кілька років раніше, але це теж був рік 82-й, здається. Взагалі італійці дуже багато перекладали Танінзаки, так що Умберто Еко міг читати його твори в італійському перекладі. Ну і що? Ну, забули, забули. А це не єдиний автор, не єдиний твір, який десь загубився років на 50. От я свого часу перекладав, скажімо, Кензі Мієцзадаву. А там так само було. Він помер дуже молодим, все життя встиг витати одну книжечку, залишив по собі величезний архів. 50 років цей архів нікого не цікавив. Потім його хтось знайшов, його стали друкувати, і зараз це один з популярніших письменників Японії. Так що тут великою мірою це справа випадку. Як на мене, з перших сторінок помітно, відразу видно, що Танідзакі пише надзвичайно кінематографічно. Мені здається, це не випадковість, не співпадіння, не збіг, адже я так розумію, що Дзюнітіро Танідзакі працював у кіноіндустрії літературним консультантом. І, очевидно, це наклалося і на його творчість. Власне, і в романі «Чорне-біле» проскакують терміни з виробництва фільмів. І те, що цей роман, власне, як пише видання Нері Поттза-Едіторе, це взірець жанру нуар. І тут, очевидно, певною мірою Танідзаки є новатором, тому що як такий жанр нуар, він склався, власне, в Голлівуді в 40-х-50-х. А тут у 28-му році виходить книга Танідзакі в класичному нуаровому стилі. Ну, звісно, що американці про це нічого не знали до 2018 року. Але факт є фактом. Можливо, можливо і кінематографічність, і те, що Роман вийшов в такому нуарвому стилі. Чи може це бути, наприклад, натхненням або певним впливом кінематографії тих років? Власне, Фріц Ланг, який є патріархом або протонуаристом, протозасновником стиля нуар. В 1927 році вийшов його найвідоміший фільм «Метрополіс». І я певен, що, скоріш за все, Танідзакі цей фільм бачив. Чи простежується вплив кінематографа в інших його творах? Загалом, кажучи, за творами Танідзакі фільмів поставили безліч на деякі громади. Є, знаєте, щось таке на кшталт моди, от як англійці екранізують що 10 років чи там що 15 років якісь романи Джейн Остін. Отак в Японії екранізували раз по раз якісь романи Танінзаки. Якщо повернутися до цього конкретно, я схильний погодитися, що роман такий кінематографічний і що це не випадковість. Танідзакі, справді, як ви слушно зауважили, цікавився кіно. Він писав статті про кінематограф. Він виступав не тільки консультантом, але й сценаристом. Ну і звісно, що поекспериментувати з таким стилем він був не проти, наскільки це вдалося. І чи справді він бачив перші фільми в жанрі дуар, Цього сказати не можу, бо їх знань бракує на те, щоб з певністю щось сказати, так чи ні, я не досліджував це питання. Але про кінематографічність цілком згоден, справді таке є. Чорне-біле, незважаючи на невеличкий обсяг, надзвичайно насичений. Твір в перенасиченому письмі Танідзаків романі «Чорне-біле» є тема самотності. На перших сторінках, на початку, нібито герої якби і хизуються цим. Це таке як бунтарство або що. Але з часом ми бачимо вже певні якісь сумніви і якийсь сум з цього приводу, якийсь жаль про те, що він тепер веде таке от життя. Скажіть, будь ласка, в японській культурі або в японській літературі, загалом у Танідзакі або у його колег, чи приймаються літератори темою самотності, і як взагалі японці реагують, як для них? Що це для них означає? Для японців, наскільки я їх розумію, самотність це жахливіше, що може трапитися. Ну, окрім хіба що якихось там стародавніх самурайських історій про те, що не можна зраджувати свого пада і таке інше. Японці це колективісти в душі вони поза групою себе дуже важко виявляють звісно група може бути не одна я вже згадував про те що тісні зв'язки мають люди які вчилися в одній школі навіть якщо вони не знали одне одного коли там вчилися в школі чи в університеті те саме скажімо люди які працюють на одній фірмі чи в одному колективі чи краще отже коли японця в колективі десь в офісі хочуть покарати, його саджають за окремий письмовий стіл обличчям до вікна і не дають нічого робити. І це може людину довести за кілька місяців до самогубства. Так що самотність письменника — це дуже нетипова, дуже нехарактерна річ. Японські письменники того часу, сто років тому, гуртувалися у якісь літературні товариства. Ці товариства, в свою чергу, збивалися до купи в якісь ширші асоціації. Люди кочували з групи в групу і не залишалися самотніми ніколи. Так що ця тема дуже актуальна. Дуже різко вона вималювана, на мене, в цьому романі. Справді, я радий, що ви це помітили. Наскільки це характерна прикмета літератора, наскільки це характерна прикмета людини мистецтва? Мабуть, так. Не з доброго дива вони все ж таки там гуртувалися. Мабуть, вони розуміли, що творчість — це заняття суто індивідуальне, навіть індивідуалістичне, ну, а значить, Літератор, значить, митець приречений все ж таки на соботність, і це для японця вкрай важко. Так що я згоден, ця тема теж є, я теж її завважив. Не тільки в цьому романі, може, і в інших творах, якщо так пригадати, там є якісь химерні стосунки, от якісь його історичні романи, чи то, скажімо таємниця полководця Мусасі, чи, може, мати урудника Сігемото, якісь ще такий нашталт Комишоріза, чи історія Сюнкін. Там скрізь, скрізь є оця тема, там люди вступають в якісь химерні, може, навіть збочені стосунки, шукаючи виходу з цієї самотності. Так що ця, ця тема є, ця тема не тільки в цьому романі. Цікаво, дуже цікаво. От інші два романи, які готуються до видання, от там теж це трошки є. Я забігаю, може, вперед, в романі «На любов і смак». Там є така тема, наскільки самотньою почувається забіжня жінка, яка хоче розірвати цей шлюб, не, не вистачає сил на те, щоб щось вирішити, і вона там почувається справді дуже самотня. Якщо так є така тема, як на мене, дуже це. Література 20-х років – це література певної епохи, література певних технологій, моди і певної музики. Джаз, фокстрот. Власне, я… Вище назвав роман чорне біле вестернізованим або неяпоноцентричним. Тут зустрічаються і описи барів району Гінза, який сьогодні славиться своїми барами. Автомобілі, я так розумію, європейського або американського виробництва, європейська західна мода, власне, і герой твору Мідзуно зазначає, що він, виходячи на вулицю, був вбраний у японське, ніби мимохідь, зазначається про це, і пізніше ми бачимо, що герой хоче вдягтися по-європейському. Але от ні Фокстрота, ні джаза не згадується абсолютно в творі, як і музики як такої. Мені здається, що Танідзакі міг собі дозволити грамофон. Щодо радіо я не знаю. Перша радіостанція в Токіо відкрилася в 2021 році. І я думаю, що як модний письменник Танідзакі все ж таки слухав музику. Очевидно, що ця. А музичність була не, теж не випадковою, і якимось чином музику, тему музики в своєму творі Дзюні Тіро та Нідзакі просто уникнув. І не тільки західної, про японську теж нічого не говориться, хоча грамофонна індустрія на той момент випускала багато традиційної японської музики. Гонотак, справді там ніякої музики немає в цьому романі може через те що там обставини такі просто антураж якось не схиляє до музики там головний герой живе у кімнатці в пансіоні там не дуже заведеш собі грамофон бо сусідом хіба що десь у ресторані чи в барі грає якась музика але про це ні слова не знаю чим це зумовлено взагалі японська музика 20-х років цікаво там є вже і західна музика можна там почути, написані японськими композиторами танко, окстрот, румбу. А між тим суто японські пісні ще еволюціонують від інної японської системи, яка відрізняється від, від європейської пентатонічної, і навіть записати європейськими нотами подеколи було важкувато. Це справді цікаво, як на європейський смак, якщо відсторонитися від підвищеної цікавості до Японії, слухати це важкувато. Інша річ, вже повоєнна естрада, там цілком такі звичні для нашого вуха мелодії. А так що я не те, що закликаю слухати японську музику з 20-х років, але вона, вона є, це факт. і чи факт, той, що ви підмітили, що в романі її абсолютно нема. Роман Чорне-Біле, він настільки для мене підняв планку і певною мірою закріпив якусь естетику, що я от висловлював побоювання, чи мені сподобаються наступні твори Танідзаки українською. І тепер би хотілося про це дізнатися від вас. Чи це той твір, з якого бажано починати знайомство з Дінітіру та Нідзакі, чи, можливо, нема ніякої різниці і Ядарма висловив свої побоювання? На мою думку, ті кілька романів, які, сподіватимемося, вийдуть друком в Остролябі, нічим не поступаються цьому першому, а може чомусь його і перевершують. Загалом, кажучи, для мене було дивно і досі дивно, що Таніцзакі не перекладали українською мовою. Ну, єдине, що трохи розріджує це дивування, що перекладати взагалом нема кому, не дуже було кому, так що то таке. Починати знайомство з Таніцзакі найкраще з його есе Словослов'я Тіням. Я десь читав, зараз вже не пригадую, бо давно було, що взагалі, «Словослов'я це твір, з якого варто починати знайомство з японською культурою людині, яка взагалі нічого про неї не знає. Теж таки, я сподіваюся, що це есе можна буде включити до чергового тому творів Танізаки. Тут о, ви то знаєте, але слухачі, мабуть, не знають, що Мені дуже хотілося б, щоб у Остролябії вийшло, принаймні, п'ять таких невеличких томіків Таніцзакі. В одному буде повість «Ключ», есе «Словостові принаймні, а може бути щось ще, що ще не перекладено. Я щиро сподіваюся, що вас, пане Володимире, і решта читачів ці твори не розчарують. Не розчарують взагалі Танізаки такий письменник, що я певен сподобається не мені самому. Він о, в англійських перекладах, в італійських перекладах один з найпопулярніших японських письменників на всю історію. Звісно, дуже добре було б, якби і в українських перекладах так сталося, не знаю. Як буде, поживемо, побачимо. Я згадаю, що Астролябія має наполеонівські плани стосовно японської літератури. Не розкриватиму поки що таємниць, але скажу лише, що найближчі 2-3 роки на читачів-любителів японської літератури чекає багато цікавого. І це буде те цікаве, що ніколи українською мовою не перекладали і не видавали. Я ще завважу, що багато хто з читачів старшого покоління читав переклади Танізаки російської, які ще виходили з радянських часів. Я починав перекладати у журналі Всесвіт, де була редакційна політика, не видавати нічого, ані єдиного рядка створів, які виходили попередньо в Москві. Це був тільки перший друг. І в мене сформувалася тоді звичка, ці три романи та тідзаки, і дещо з наступного, про що я поки що не розповідаю, це все буде перший друг. Ці романи українською мовою виходитимуть, і іншими мовами їх можна буде прочитати, навіть не завжди англійською. Дякую за бесіду, з нами був перекладач Ігор Дубінський. Я з вами не прощаюся, а говорю до зустрічі. Тому що Японії українською багато не буває. Дякую за те, що додали можливість сказати кілька слів. The Moby Keba